Kniha 5, 18 Vasišta pokračoval. Osvícený mudrc, který je vůči událostem minulosti, přítomnosti i budoucnosti nezaujatý, pohlíží na svět s pobavením. Dělá to, co má dělat, odmítá všechny záměry, úmysly a ovlivnění a je trvale ustálený ve šťastném středu mezi protiklady, mezi opačnými úhly pohledu. Spočívá ve stavu naplnění, protoho žádné události světa nemohou rozrušit nebo natchnout. Vůči projevům nepřátelství zaujímá neutrální postoj. Přestože je obdařen soucítěním a ohleduplností, světem je vů zůstává nedotčen. Je-li dotázán, odpovídá jednoduše a přiměřeně. Není-li tázán, nemluví. Nic nevyhledává a nic neodmítá a tak mu svět nespůsobuje utrpení. Říká to, co je dobré pro všechny a je tázán, přesvědčivě svůj názor vysvětlí. Ví, co je vhodné a co ne. Uvědomuje si způsob uvažování druhých lidí. Ustálil se v nejvyšším stavu a setrvává v klidu a míru svého srdce. Na svět jevů pohlíží s pobavením. Takový je stav mudrce, jenž dosáhl osvobození a dál žije v tomto světě. Nemůžeme zastávat filozofii hlupáků, kteří nemají pod kontrolou vlastní mysl a utápějí se v moři smyslového potěšení. Zajímají je jen sexuální radovánky a hmotné statky. Nemůžeme zastávat ani cestu obřadů a rituálů, poskytující nejrůznější odměny ve formě bolesti či radosti. O rámo, žij v tomto světě jako nezaujatý pozorovatel, který pevně odmítá jakékoliv omezení. Vnitřně se oprostí od všech tužeb a nadějí, ale navenek dělej, co je třeba. Vše důkladně proskoumej a usiluj pouze o to, co není omezené a dočasné. Žij v tomto světě a neustále rozjímej o tom, co je neomezené. Aniž bys ve svém srdci choval naděje a přání, žij tak, jako bys jich měl spousty. Se srdcem tichým a klidným jednej navenek jako kdokoli jiný. Vnitřně se zbav všech představ o tom, že si konající, ale navenek se činnostem nevyhýbej. Takže jí ve světě osvobozen od nejmenších známek pocitu ega. Ve skutečnosti žádné omezení a tudíž ani osvobození neexistuje. Projevený svět je ve své podstatě neskutečný, je jako trik kouzelníka. Všudy přítomné neomezené já nelze omezit, nelze spoutat. Jak by tedy mohlo být osvobozeno? Veškeré zmatení pochází z nevědomosti. Jakmile je tu pochopení skutečnosti, zmatení zmizí, stejně jako zmizí iluze hada, když poznáme, že se nejedná o hada, ale o kus provazu. Vasišta pokračoval. Si moudrý muž Rámo. Ustáli se ve stavu bez ega a setrvej neposkvrněný jako prostor. Jestliže jáství neboli ego neexistuje, jak potom může vzniknout představa, že někdo je můj příbuzný? Taková představa i s představami radosti a bolesti, či dobra a zla se já netýkají. Osvoboď se od strachů a iluzí způsobených projevením světa. Pro toho, kdo je nezrozený, neexistují příbuzní ani jimi způsobená utrpení. Když pochopíš, že někým už jsi někdy byl, někým jsi nyní a někým budeš později a když pochopíš, že to též platí i pro všechny tvé příbuzné, budeš osvobozen od iluze. Pokud to cítíš tak, že jsi byl dříve, jsi nyní, ale nebudeš v budoucnu ani pak není třeba truchlit, neboť to znamená konec projevení světa. Pokud to cítíš tak, že jsi byl dříve, jsi nyní, ale nebudeš v budoucnu. Ani pak není třeba truchlit, neboť to znamená konec projevení světa. Je hloupé se tady na světě trápit. Lepší je být spokojený a věnovat se tomu, co je třeba. Nepropadej proto smutku, ani se neoddávej nadšení, ale setrvávej ve stavu vyrovnanosti. Jsi věčné a neomezené světlo. Čiré a nehmotné. Projevený svět existuje, aby byl později zničen a pak znovu obnoven. Ale tak je tomu pro nevědomé, nikoli pro osvícené bytosti. Projevený svět je ze své podstaty plný utrpení a nevědomost to vše podporuje a umocňuje. Ale ty si moudrý, Rámo, proto buď šťastný. Iluzorní projevení není nic jiného než iluze, sen není nic jiného než sen. Vše, co existuje, je síla všemohoucího a projevení je pouze projevení. Kdo je příbuzný koho? Kdo je koho nepřítelem? Podle přání pána všech bytostí jsou všichni všech po všechny časy. Řeka příbuzenských vztahů neustále plyne. Co je nahoře, směřuje dolů a co je dole, stoupá nahoru, jako když se kolo otáčí stále do kola. Ti, kdo jsou v nebi, jdou později do pekla a naopak. Bytosti přecházejí z jedné formy do druhé, z jedné části vesmíru do druhé. Odvážný se stane zbabělým a naopak. Nic v celém vesmíru není neměné rámo. Kdo byl příbuzný, je za okamžik pryč. Přítel, nepřítel, příbuzný a cizinec, já i ty, to všechno jsou slova bez odpovídající podstaty. Obyčejnému člověku vyvstane na mysl představa to je můj přítel, nebo to není můj příbuzný. Šlechetný člověk taková rozlišení nedělá. O rámo! Všechny bytosti jsou tví příbuzní, neboť v tomto vesmíru nepříbuznost neexistuje. Moudrý člověk ví, že neexistuje místo, kde by nebyl, a neexistuje nic, co by nebylo jeho, a tak překoná všechna omezení.